the pen the pen the pen the pen the pen the pen the pen the pen وَنَارِتَ رَاحْدُ بِإِحْسَانٍ يَا رَبِّ اللَّهُمَّ إِنَّا نَدْعُكَ كَمَا أَمَرْتَنَا فَاسْتَجِبْ لَنَا حُكْمَكَ مَا وَعَدْتَنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَزُبْنَ اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَزُبْنَ اِسْتِنَابِ اللَّهُمَّ جَنَّنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بَعْدُ أُعوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعدهم أولياء بعد يأمرون بالمعروف وينحن عن المنكر ويكيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله والله واسم وعليم صدق الله ونفق مداشق وزر مسلم سباري فلندرهم الله مجلال جدد ميد جنة قدروا Mirat e ti nuk kanë fungë, vajnë të uldur njëmet të Allah, hinda të të hësua. Allahumë në gjelarë thotë, një dhundi, një një njëmet të Allahut, nuk mund të të nëmëron. Jo të gjitha njëmetet, një pritur. Për shemblë, kush për neve e din dhe risot, saher ka pijë ujë? Kush për neve e ati shikirin, që ka do me thonë ujë? Saher pijë mujë? A në kujtohen se që farë një i me tjoqë Ebu Bekri, rëdi Allahu anë mund, kështë e pi uj, shko shumë i etur për uj, kështë e pi uj, e pasaj i këshida lërë, kështë e qaj, i thanë, ja, Ebu Bekri, këse po qaj, thaë, mu kujtua jeti kërër nërë, që Allahu këngjelarë, thotë, thonë me letus e lunë, e jo me idhin anin me im, dhëtë merë një para Allah kënjelar, për Allahu këngjelarë për dhëntit, Allahu këngjelarë, për dhëntit, Allahu këngjelarë, për dhëntit, Allahu këngjelarë, Kapi ujë e gubekri, atje është ujë ngëroftë, s'ka pasit e mjetë e përftohje në ujë, ujë nërmale kapi dhe ka tjojë, se nuk ja valë ajadirë shikirën ëllohën në gjëra. Haru më rëndin jërë që ish një pujë, shërbetori afron një gërë të unë, para së tja e pëndorë, thë e mjenë, para së tja e pëndorë, thë e mjenë, para së kapi ish ujën të bëni pikië, thë urnë. Po që se nuk ka ujë tjetër në botë, në dy një skazë, në faqen e topë që nuk ka ujë tjetër, përveç që këse i gote. Sa kishe dojmë nga pasunia i të përqë këtë gotë? Ati ishë jetru pak në shumit, qëlletit, thalë, di shka, ishë qëtë një herë, që thalë, her, tha, po. Po të mëske të këtë rrujë, përveç që këse i gote, unë gjysen e pasuris, e kisha thonë vetër në tapinë këtu. Kër tashti ujë me dalë për trupit të në ti me u liru, u kanë dalë nuk delë ujë të ti të ka shtrëngu, nuk delë. Sa kështë don, e donë që të lirohesh për e asa, dhe e kështë e donë atë gjysën tjetë. Pasurisë. Dhe, mirë për ne, pasurija e mbretit kushton një bardakut. Pasurija e mbretit kushton një gotë ujë. Gjysë e për me pi e gjysë e në ura hatu. Që kështë kushton pasurija e mbretit? nështë flasin për tjerë. Qa është këllë dhe dhe shumë, është niqme. është dhumëti e Allahë B.J. Po im të udu nëme të Allahë, i la të su. Po të mundohni të numëroni të mirë atë Allahë B.J. ju nuk do të numëroni. Një për të një. Pra falendërëm Allahë B.J. Hamd i bëjmë Allahë B.J. Për shdo të mirë që në ka dhuru. E më shumë, për çka do e të hamd? Ti bëjmë hamd, me qëllim, hamd. Se nuk e zavendëson fjalla falenderim, nuk e zavendëson fjallën hamdë. Por ne, në gjuhën tonë, nuk kemi fjallë për të apërkëthi, fjallën hamdë. Dhe pse nuk kemë, se ashtë o është gjoha joan, edhe, edhe gjohët tjera, në krasin me gjuhën në Koran. Pse ve thurë që pa kështu qefë? Elhamdulillah, falender Allah, jërë, jërë edhe, falender Allahut është e shukru lillatë. Shukr është falenderim, është shukru, lilla. Qfar është dadhimi në mes fjales shukr dhe hamd, e di që është dadhimi? Se edhe që tërkuj mund të i thohë shukran, falender, po hamdër nuk mund të i thush që tërkuj të përvesh Allah. Elhamdu, lilla. Shifë, Elhamdu, lilla. Hamdi të konë Allah. E falenderimi, Allahu, porto mund të dhe dikujqinë mund të i thot njeri u, njeri u, arabisht, shukren lekë, falenderoj, e më hamdën leke jo, hamdën zgudon, se elhamdu lilla. Pra, unë prandetër, hamd i bojmë Allahu Kujerat, dhe falenderoj, po hamd i është veç në ti për Allahum, për shdo të mi që nga ka dhuzhu, e sidomos më dhejëpër, për, për shkën duhet me i bo hamdë Allahu, për ato që nga ka uvzu në këtë din të Allahum Kujerat. Me mira është që ne, dhuntija me madhër, që ne i takojmë kësej feje, e vetë me e pranua të allohë. Pastëj, salat edhe selam. Salat dhe të thëtë lutje, selam për shëndetje, pejgamberit salobahu alevesen, edukatorit të nësoprem, i cili nësejshdhe për neve ka qalë. Nësejshdhe pejgamberit karadh dhe ka qalë për neve. Si është rasti? Thot a i shërë dhe allohë anër, Ishte për janë beri sallallan e selen duke u fahë. Ra në seshte në beti shumë gjatë. Unë e të shohëva, qëko bonë, beti në seshte? O, sërba në allë, mos në odhë i të shkaj. Kur në ngritë në seshte, kur dha selam, i thash, ja Rasulallallah, shumë beti në seshte, u trishtova, në thema, u frikova. Tha, ja, ishte në ja, shumë së frikovë. Po pëse, ja Rasulallah, ndetjë shumë gjatë, e gjithmon ka të gjatë, po, në atë rast, shumë gj Sa që edhe ashe ka dishu, mështodhi nishka Mështja dërëzëshmi i tim, Allah në të gjëra Tha jo ashe Mu para fitiru u meti i Në ditën e mahshed Hufaten, uraten, gërën Të dashë, të deshër Cikur janë lint E poshë u metin tim në ditë mahshed Cikur janë lint A ishe e me njërë ka qenë shumë e interesu mu Tha ja Resul Allah Zbashku, burra dhe gra Tha popa, zbashku Faqjja Rasulullah, a nuk do ta shijojë një nicitë? Jo thash. Nuk do të ken mend për ta ditë cilën e ka afër, si cilën do thotë nefsinë. Nefsi. Nuk i intereson. Sa po ti ka vonë? Sa unë lutja Allahu Xhelal, o Zot, leçoja umetin tim ditën e mahshit, ditën e gjykimit ku lut në sel. Faqja Rasulullah, eden nëse do luftosh për umetin, sa po ai? Kur të vinë me lotët më në shvitin do t'i them umeti tim merrja makadoj. Kur të vim me lachet në vartë të më vizitojnë, do të ju thëmë, umetin tim më smatrishtoni në atë në vore. Lutëm për umetin tim të ja u lecon Allahu ditën e mahshetën, ta karlën ure në sëratën, të shpoton për azapit gjëhnevi. Lutë e pejgamerit ka qenë për umet në kursejnë të qëmë salavat në pejgamerit salavat. Pra në dhe themi, salat edhe selat, nga thelësia shpirtin, me plotësin kjeriteri, i kushtojnë edukatorit tonë supranë Mohamed Mustafas sallallahu aleyhi ve sellem yeah. pas taj përshëndesin juve vëzër të dhashë me përshëndetjen islam me përshëndetjen e banor me të gjemeti e cila është assalamu aleykum wa rahmetullahi pa breka pas taj kurën këtë muaj të behua ku soti jemi në ditën e gjashdhe në më thëmë gjysa kargë gjysa e ditë qëkon ma shpejnët Jemi në dheqin e dyt, pejgabjeri sallohës e më që ka tha, dhe që i parë është rahme, dhe ditet e parë jënë në shihim, dhe ditet e mesme, madhë firasht, fali, dhe ditet e fundit, e të kumin e miran, amneston, ata tje jënë për gjehnem, për hitë dhe ditave të fundit, i amneston nga gjehnemi, i shalazoti me gjehnem, nuk nga provoqë pra urojtë muaj të bekuar, duke dhutë Allah më gjelanë që i bandetin që kemi bënë dheri tash, inshallah në e pranon, ato ditë që na kanë mbet, inshallah në mundëson edhe ma te për ta adhurim Allah më gjelanë, se muaj Ramazonit i njënjën një sajemi të dhe zetë të, të dashon, një sajemi hapet për disa ditë, e pas të i mbyllet, fiton, ajke merë pjesë, humë bënë ajke smerë pjesë. Ata që mërën pjesë në këtë muaj, kërë, e bon japin sadaka, japin zekyan, lecën Kur'an. Gjdo i badet farz në muajtë Ramazonit vlerësohet me 70 jashtë muajtë Ramazon. Gjdo i badet në muajtë Ramazonit vlerësohet me 70 farze jashtë muajtë Ramazon. Përshendur, nina asit drejtës në muajtë Ramazonit vlerësa 70 namazë jashtë Ramazon. Amo vlerë, shpërblehë, jo zavendësojtë. Se një unë i më të thotë e mirë, vallatë, unë e, 30 ditë ku falë, 30 ditë ku falë, 30 sabaha, ka 70 sabaha, edhe mund falët pas Ramazoni, si mund falën Ramazoni, nja 70 ditë jam Rahab, edhe 70 dreka, edhe 70, jo ja, zavendëson, vlerësohë, sa 70, farzi, njo me 70, na filja, na filja, në krihet shmimi, e arin direqen e farzi, në mujt Ramazonit, na filja, ku i thamë na filja, vune talë, sunetit, cënete një fali mëjtë Ramazanit vlerësohemi si kur farzën me falë. Pa tëra vilë si kur farzën me falë vlerësohemi po nuk e zanë në të zonë farzën. Nga kjo për këtë u nërëme, pravleset të dashku në këtë muaj, që Allahu Kujelar ne e ka dhëmë dhëra të mundohemi këtë ditë që kanë vetë edhe më të e për të bojmë i badirë e të afitojnë më shiren e Allahu Kujelar. Unë para ju e le të zora një ajitë kur, anuar, kur an ajitë Well, well, awli, u el muqminune, u el muqminati ba aduhun auli jahuba besimtarët dhe besimtaret pra me ishkut e femrat, muslimat me ishkut qënë dashamirët e njën i ketëri për dhohën e vetë edhe femrat muslimat është dashamirët për matrën e vetë në në thënë, e duha njën i ketëri Allah kështu ka thërë Allah kështu ka gjuku që ne të duha njën i ketëri sin kjerisht për hitë Allah dhe është së ne që ne si kemi se kemi traditë, se kemi shpërhi, është porësi i pejgamberike, kur një vla muslimon, e do një vla dhe vetin muslimon, është sënët të thotë, Allah oh, e dashër, unë ti të dua për Allah, të dua, jo për interes, ha? jo për interes, të shumëja për interes është shumë e shkut, dhe pasojët që shumë negativë, të atyre që vëmqasohen, vazrohen, bohen dëslarë, për interes, joj, për Allah, lilla, Shfarvlere ka, në ditën gjukimit, në ditën e mahsherit, në ditën që dili dhe tjetë një plan bikrije, nuk ka që tërhije, vetë tëm një hije egzistorit. Peygamberi së atë Allah në selëmë thakë, shtatë grupe të njërzive dhe të marin pjesë në hije në arshin. Undi përmendi vetëm dyjë për tyre, njona, shabun nëshe e fi ibadet tila, një djalash i ri që ka fimu jetën në ibadet. Nivais muslimane që jetën e ka filluar na ibadet. Jo sikur të ne hasa i riti, ti xhaminë të shkosh ma vol, a mund dish ku të shkosh? Kur plaçsa? Ku të shkosh kazinë, pa zotin nëse nuk shkon sot. Po shifa xhibaba, më shkojë më? A vëllah, sa e ki koha, tash e ki koha ne dysh. Por në xhaminë kur plaç. E kush i garanton ti se të plaqe? Një. E dyta, va ibadeti i plaqut është i barabartë me triu. Kur njëherë, që ka tha Allahu Kujëlar në hadithi këtësi, thaë, o melatit e mija, melatit e ashkë, o melatit e mija, kush është ma afrë të unë se ju, thënë pejgamberën, thënë, jo. haqinerët, hoqëllarët, dëshmërët, kush është, një gjallë i ri, dhe një gjallë një vajzë e reje, kure dhënon balin sejde dhe thotë Subhana Rabbi el-Ala, është ma afrë të Allahum se melatit e ashkë. Pra vlerë Kura është njëri, shabun nëshe fi i badet tina. I riu e reja, që jetën e ka fillu një badet, në dhurim. Nuk e ka fillu jetën e ti, nuk e ka një losën me kazino, me disco, me punë të shië, por e ka fillu me punë të mbarë. E e pasta i njoni, njoni tha, e më të burra tha, kur dalim të rekë, kur dalim të rekë tha, jo tha, Kër pjeket bereqeti, sa oz njerës, sa kër pjeket bereqeti, sa qëka ndodër, sa kër pjeket bereqeti, korërët, vejrët, putët, gjdo bereqet, kër pjeket, merët në kamarun. Njoni sa, një i risa, vërë pleqë, a e mërët vërë. A e mërët vërë, që do më nësën. Se kër pjeket bereqeti, më baronë, o ngritë një qeterë, një i risa, pobërë, vëllajdashurë. Bereqeti kur kur pjeket, thak putet, po une kur dalë në trek, ma shumë shokë bereqetet gjelë përta. Pa pjekua. Që ka dhe me thonë me ketë? Me ketë dhe me thonë se ma shumë vdeshin të ri, a që i ka shku në kazin, në galon, kur të plaket, ka vdek, ka shku, i ka shku Allahët unë gjelal me gotë të alkoholit ndorë. Zotin alë, i ka shku me ato në dëgjuset e muzitës, i ka shku Allahët unë gjelal. E aji që sejde, i karanë sejtë, i shkonë Allahut me sejtë, me agjeritë. Pra, dhe të melonë për nese, për ku të plakemi, se s'ka garanë, a ne shakur me shë e fi i, i baratina. Grupa tjetër, që dhe hinë në një në arshit, Raqulami, Taqaba, Fila. Dhi muslimon që i ndash për hitë Allah. Dhi muslimon që i ka ndashu njën i qitër për hitë Allah. Dhi motë muslimon që i ka ndashu njën i qitër për hitë Allah. Allahu xhelar të tot. E ai në tëtë habi në fye. Ku jona të ke kanë dashur një një tjetrin për hijet Allahut. Ato njëshi dëshiron se ai joni s'e ka dish kërkon për hijet Allahut. Sot more kam pas një vit me dorë sa më kemi pas një biznes e pastaj u prishëm edhe u ivndum edhe kur vdiça ona ishi shart në xanas. Kaos dhe bëu një thon gjali tat i thash filloni me shoksa bash babajë motin e to a tha u ivndum sa më di. Edher vërim si ka shku. Pse? Se s'e kanë pas por Allah. Allah zhë, fi. Kjirin, Allah. E Allah dhugel arëtë dhe Ejnë el mutëha bine filë Ku janë ato që e kanë dashu një një një qitri Pa hirtë Allah Ne jemi elhandullia besin të alë Allah dhugel arëtë dhe lëmuë minune Dhe lëmuë minar Ba aduhum au ni jaudah Jënë dashamir dhe një një një një qitri Jënë mërru në bimë arrufi O jënë haun alimun kërë Një një tjetri në urdhën në punë të mira E ndalin nga keqa. e urdhën mira, nga keqa Urdhën në punë t dhe i apin për parësi një një qëri. I dërguar i sallallahu alëselem, o vëzër të dashëm, në ka porosit, gjdo të gjondë qëka është të dobishme për ne. Pse në ka porosit të dobishme, në ka nda lutët dëmshme, se në ka dashëm shumë. Shumë në ka dashëm sa që ka qajt në seshde, o shë lutë për ne. Dhe sydo mos për neve, ka një specifik në në në qësin me në andhje, në këndje, ti bën qesht ti prkthelin xhamovin jo pasi në realitet cili është ai realiteti? U kthyei për për namazin kah xhamati një ditë pasi falë sabahun dhe i formalluam, i mallënguam, i mallënguam të tha ja leteni Laura ejtu, ikhua, ah, si kur i shifnja, e to i vëllazërit e mi, aq si po ti shifnia vëllëzrit e mi, thashë Ah, si kur ti shifnja vlezrit e mi, u habita sahabet, ki vla skapas, ju e dinë si pejgamberi sa në duzem vla për babe për njone skapas. E ka morë morë për vlezrit e ti, njoni ti e të keqë, tha subhanë Allah, ki kërkon vlezrit e vetë, tha një resur Allah, pse e mërzitu, pse piklu, e piklu uftë, e vëlesna i këhane, po ne në kemi vlezrit e tua, tha la, ben entu mas habi, tha ju e një shokët e mi, Tha ju në shok dhe mi, qëka të në thotë ashab, shok, kush është ashab i pejgamberi? Në të një di kushti si muslimon mund, i thonë ashab, ashab, kush është ashab? Shok i pejgamberi, po po, kush e fiton, meritën dhe qenë me ashab i pejgamberi? Ashab i pejgamberi të është zdo besimtar, i qili e ka pa o pejgamberi, sallallahu alazirim, a i duke qenë musliman, e ka pa o pejgamberi, edhe duke qenë musliman, pra k E aji që ka është linë në kohë në pejgamberit, po së ka mërit të ashofe, me si, e ma vonë kurkarë në vetë e ka ndëgjuë për pejgamberit. A është ta s'hapë ki? Jo, në kështë që, se se ka për. Po e guta libi që e ka ndihmu shumë pejgamberit, a është ta s'hapë? Na të si do në, a është ta s'hapë? Jo, pëse? Se se ka bëzuë. E ka për, për se ka bëzuë. Pra, për me tjena s' duke të qenë ajgjot, duke të qenë muslimat, duke të qenë pegamberi gjot, dhe duke të ta këtë pa. Pra këta që e kalpa dhe e kanë dygmu dhe e kanë sakrifiku, tha njoni, jetë kështu, uh, u, u së kërdis, u piklu, pse pegamberi sa alloesele në tha, ah, si kur ti shif një avdhezit e mi, tha, jo Resullallah, po doja nuk imi avdhezit e mi, tha, lë, belë në të ashab, tha, ju e një shokët e mi, jo Resullallah, po këshem pravdhezit e tu, tha, ata që dhe vinë që së më kanë paa mu, por dhëtë më dojmë sikur ju, të hape në vëzë. Pra dërën qërë jonë, në krasim në raport me pejgamberi, kënë ka maj madhe se ashabët, në raport me pejgamberi, ndërsa ne ashabët e parë, ato të parë, ato e sabikun e sabikun, ato para hijret, që kanë sakrifiku, që kanë shpenzu, që kanë mërën shtëpije malët gjitha, ato nuk më rihën. E një pëse? Se tha i dërguar i sa në Allah e zërën, tha, dhe Allahi, dhe Allahi, tha ashabi, dikush prej jo ashabe, prej qerve, me pas kodrë në uhudit ari, dhe ta jebë sadaka, për hitë Allahum, nuk e më rinë vlerën e njënit për tyre. E guberi të rinë të rinë të ta. A o merja? Da. E në një hadith tjetër, njënit dhe të dhikoha, prej atyre të fundit, që s'më kanë po, Sajoni e Rasulullah, a preatur, ajo e presahable, ama tatyre që kanë ardhur më rrap. Pse ja Rasulullah do të ketë vler se ju keni ndihmues, ju jeni zboshku, ndërsa ato nuk do të kenë ndihmues, por do të kenë penguska e mira. Kur do niset njëri të shkon në xhami, aqjiti të Zotit, pa Zotim. Pikur nuk e go haxhi. Ai harbohu, paska go, kish nikat falet. Nuk zonde pe goj. Ai do mundoj ta vënit me Zotim, ne pa Zot. Ej nuk është puna jote. Vallahi, jap për xhami, ha men, a barko aku she? Po e kam thëra problemin, do të thonë ta pengoj. Prandaj, je mirë to, do më kët pik. Kushon vëzesit tuja Resulalla, ata që do vin pas Juve dhe pas meje do të më duan sikur ju, os më kanë pa me sy. Sa anion, jalla Resulalla, a do ti shohsh për Danije? Ta po, inshallah, do ti shoh. Ti ke shumë malldi. Kur do ti shohish? Ta në ditën e Mashit, ditën e Ykimit. Ai Pa, ditë të shumë kalabodhë kja Resulullah, miljardë, sot sa miljardë, 6 miljardë njërës ka në bëhë, por prej në ademi në rrisera me të deri në fundë, para me ndërë, në i fushë, tha, si dhe t'i shofë kja Resulullah, tha, dhe t'ken shenja, dhe t'ken shenja, e cila t'ken ato? A tha, dhe t'a kënë ka një vath në vetër, ka një vath në unë, e t'shenja, shfar dhe t'jitë përdo, më falë një utr Ja tani kanë shenja ton. Po <të> cila shenja që do të një pejgamberi? Tha, pjesët e abdesit që ka lë, do t'i bëj drejt. Pjesët e trupit që ka lë, që ka marrë abdes, do t'i bëj drejt, do të ndryshojnë. Pres larg. Andaj e buhurrë janë disa sahabë i pejgamberit që ka transmetuar më së shumti hadithe nga pejgamberi sallallahu alajh. Një ditë një djalosh i ri e pa turma abdes e buhurrë, e lortë krahun, mirë çkoh, krahun tjetër. Kamë një gjuhë A i riu kure pa, thë jaj buhrejsh, tham. A kështu duhet me marrë abdesa? Se i shëmsu pejga beri, kamën me la dherin bininje, e krahum, dherin i burri. Tha, a kështu? Tha jo, jo, jo. Po jo. përse i lajë i këtu? Tha të më bënë 3 ditën e kiamën. Pra të më bënë 3 ditën e kiamën. Shënja që dhe të njef pejga beri, me e këvëdhësër të dashër, të të të të të të të të të të të të t Vudu, arabisht, vudu i thonë, arabisht, vudu, ne i thonë një abdes është persikht, nuk është arabisht, persikht, abdes nuk prinsh punë, po arabisht i thonë vudu, e shka do me thonë vudu, ndryqim, eh? shka do me thonë vudu, ndryqim, shka do me thonë fjala abdes, pra ndryqim, të ndryqon fëtyra dhe tjesët e trupi që i kelloa për kema uj abdes, bide është një mëstëha, preferohet, Pra në rastësik për e thëmë, preferohet që kë kërë të marrës abdes të mëse marrës, se dhe kemi të radit e marrën u në abdesit e fshinë. Dinë nuk ka problemë, se stodë fëtë është krisit në kura në mërëdhinë. Por vezë është një të mësë meret u i abdesit, që atuin abdesit të api e trupi, o shumë i dobishë. Subhanë, abdesit, el vuduho selahol no, me. Abdesit është arma e muslimonit që e mëroan muslimonit, në no vajta. Nga surmet, nga qinit, nga abdes, imroj, zikët, thab, e mbron nga sulmet, nga xhinet nga shejtani, e mbron. Dhe kur del për shpije me abdest, i e mbroj. Me zikën i e mbroj, prej gamerit sallallahu selam t'ah. Nëse diket e xhendi të telashe, si të ket qen pa abdest, to mos e shoj askund për veç vetvet. Mos e fai soasken, vetvet. A bim do di diçka filoni kafal. A kisha abdest jo, vetë kij. El vudo salat. Pra prej gamerit sallallahu selam kështu thotë do t'i njofi në përmeste pjesve që kanë lë, kur kanë më abris. Pas <coughs> të një një hadis tjërë tha, t'u ba, t'a miqne, t'u ba, si harit, si harit, miqne, thomë me t'u ba, edhe një her miqne, thomë me t'u ba, edhe një her miqne, por kore e sura da, por ata që më kanë besu, es më kanë pa. Por ata që më kanë besu, ismi ka Napoleon 3L. Sa ponëçit kemi pa tuba lekum, famish dhe një herë. Vazhdo dash. Pastaj me hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e vërtetuar. Diçka ka thonë veç kado. Çka ka thonë pejgamberi, ka thonë se do të vinë malvot. Një shenjë për paradëvrimëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një shenjë që ju shumë herë e shihni, ju vjen para syve, ti do të thosh Sadaqte ya ja Rasulullah. Ti vërtetën e ke thon, po, ti gjithmonë e ke thon të vërtetën. Kur, kur ti shofsh të të përparumit me çejn për dorë. Me çejn. Ka shkoi me çejn vetë fëmijë, çejn. Tash njeri në mal, madje s'i bë ti be pa shoh ti na i keni bë ti, pse befton nuk kanë fëmijë kurdon, sa i kanë ti, i kanë ti. Çka thon? S'e merren vetë me fëmijë, m'amir kimjo. Ah, ma çan prije çonë zonë. Aten vjen njëni njëri i përparu më këtyre i kishë pasurit 700 në bërë nesë në farën 700 e kishë fillu të i vinë era me gjithë ato i lajnë i vakcinojnë në nuk e ty era pak zhurnë ka ndo paralej mërënë, anëkohën fqinjën edhe kur e thimin, mori thonë ti i pengon njëzit me qenë, tha, sa i kije, thë veç 7 veç 7 ka më shumë thë po jo në anëku mërë fqinjën ty jo në anëku, thë ehe unë anëkohën fmit Ato kanë fëmijë, ju në kanë qëtë. Vëndë fëmijë. Kështu ka paralemru pe igambevi sa të albalëse. O dheze që bashkë. Pas të i ka thonë. Nuk bohet këja me. Nuk bohet këja me. Para se i din, ki islam të hi në gjdo familje. Në gjdo familje. Ki din duhet të hi në gjdo familje. Nuk i kemi fjallër që familje shpitalet të u që bosh njake arabe. Jo, në gjdo familje që është në mbi këtë planetë dhëtë një islam në shdo familje dhëtë ketë njëri dhëtë thotë la ilaha illallah muhammedu rasullu ta nuk buajtë kiamet pa një islami në shdo islam familje se jeblu ha dhe din ma vela ga dhe e da imri mi kje kjo fejë dhëtë arrije ku kanë arrit ku kanë arrit ndryqimi hanës dhe rezet e dhe më thonë të apërshin tithë ruzëve të kësorë. Në atë kohë kërë ka thonë kështumë, ato asë hapët njënë i tha, jale, sula, dhe, na, nësë fri frikohëmi në shkia tonë, në dalëm jashtë se në sulmën almiqët, e ti në paralemronë se, tha, po, sa, u alakin në kumë kaunë të stagjilu, tha, ju hiti popullë që dë njëherë nuk keni durimë. Musubani tha, si që i fute, duroni, duroni, si këfej ka të përparon Je një shkaktarë që në këtë vend të thuhët Allahu Akbar. Je një shkaktarë. Unë bajme ma herë, kur fillon të shkojnë në Gurbeth, vend i Gurbeth, në fedim ishte Gjermania, po gjallarat tonë, adju në bajme Ciri, ju thojshin babelarve, prindve, mos i lejni të shkojnë atjesë, adju nuk ka ezan. Vëtër s'ka pasë. Po, ta shënë handur a ka, dhe një vend që, unë ka mos këmhezë, edhe në Australië kam që, subhanallah e cërët se cërët se kur ndarë joni, të njënën, e të është ndarën që tu përshdojnë, të falin drejkën se ka një gjami. Allahu ekberë, kur hinsh me dërteqët? E që tu me ka lukë dikusha, e ti se ka shpita Allahum, jo, po këtë a vetë u bon kërë, po bon me kontributin e juaj. Por ju, elhamdulillah, që nuk, nuk ndarën, nuk e keni mjaght me kërë, po bleni vend, do një të marroni një gjaminë, zotë ja mundësor një shalështë, garoni, joh, bura, garoni, garoni në punkt mira, e sidomos në nërdini në shpjeve të Allah, në gjelar se pejgamberi sallallahu azzerim ka thonë, kush në nëndërton një gjaminë sa foleja e shpesës, a ka gjaminë sa foleja e shpesës? Më thonë, qa që vojrë? Allah, dujëll, ja, ka një virë në gjelar, ja, në gjelar, në gjelar, në gjelar, në gjelar, në gjelar, në gjelar, në gjelar, në Kjo është sadaka i gjari. Kuj thënë sadaka i gjari? Sadaka rjerëse. Ti vdes, unë vdes, se vapi vazhdojë. Cëli se vapi? Qa ju që kom marë kjes, a tjetë e gjamija, të shkollat, e medresjat, e ambulantat, e kom hudë një kacij, një lopat, në farë një beton, e kam hudë, a ju ka zonë venë. Qa, se vapi në saj e kam hudë, sa të egzistojë aju? Pra, sadaka i gjari. Elhamdulillah, që Allah më gjelal juve ju ka dhonë buzim të madhë. Elhamdulillah, buzim të madhë. Nuk duhet me u bërë pesimistë, dhe nëherë në kështohë, me di, vindë dë njëni, e kanë në fundë drejtimim e. Fështirë, vëllatë, nuk ma merë media që bëhën, të di. Fështirë, vëllatë. Bëhën, vëlletarë. Kur të apëshë një jetë, bëhën. Arabët thëjnë, himet të rrgjallë, ta kë Ja, njështë e njështë e të urizo kodërët, me vendose në t'yre. Pra burat e, e, e rafshënë kodërën kërë të vendose. Burat e bënë kodërë, e bënë shpita, Allahot, ati kusë është. Po nuk, nuk, nuk është më ranësi, nuk është më ranësi në në njësime, të kështë një. Se ka njerës të cilët, me të vërtatë i ka një shpresat. Po alhamdullila në kemi njerës eh, me shpresat në dha. Preja t'yre jenë edhe ju të ju vjenim në prag, në rrug, në vazhdimësi, këtë bani gjami, në shalazot ju më ditë. Si da të bërën të le, zbashku. Zbashku. Dhe qa vesh jo. Të ndalëm jo. Njoni, kishë marë, kishë vunë tre njisha, një kësa janë e të murit, një atje të dira dhe një qajnë. I piti një, thë, qka jo në këto, thë njish? Pa jo në këtë njish, dhe qka jo në këto, thë tre njisha, pas t tre njisha i boni nga tagatë qëka jo më tërë 111 pa jën tre njisha kur janë larës jën tre njisha kur afrohen rritet nëmri 111 bon kur jemi veçmas jemi pak jemi doku kur afrohemi bohemi forcë që apni për litarin që apni për litarin e Allahum tër Koran një zbashku dhe mosu për qamët Unë i thasht do dhaznimet mi, do kolegët mi thasht, subhanë Allah. Të kishtë thon, thon, e thonë Allahu u gjelani, për në shqiptarët, va të farraku, ndahëni, satë mundi, ne të parët dhe hinëshin në gjenë. Kishtë e thonë, fjallë Allahu, va të farraku, ndahëni, e med duke u ndahët, parët në gjenë. Ama për fatë keqë, ka thonë, la të farraku, mos ndahët. Kishtë e qenë në shku në gjenë, duke i ngushtu u dhëtë, në shitor po rada të shpijim gjenerë mirë përfond gjenerë të gjustu po ti e çanov kur çoj të oqafira u rrugët të xhana rrugë të, të pastra krejt në rregull sa të nish me një lagje nga të ngatruar me çtringbuk nga fletë sokak më nefa ato tonet kanë a këto tonët, <laughs> e po kjo është kundra kjo është kundra parimit ton islam o vllaj don te kto çka është kultur dhenë është islam te kto është kultur kultur është të këto terminin e në batë. Sku zonë ti nuk anu. A që të ne tje thiren me një dashë, me një me vlud, me një me një ceremoni, e thiren odhë dhej dashur nora 12, a i në 13, a i qitri në 14. Kua është termin? Uel well, asri. Allahu Kujelan është betu në terminin. Të bëj bej për kohën. Ne kohën, orën, terminin e më bëj, vetër niftarë, Ah, u vini histori. A duhet ballnop për 5 minuta 16 tonë. Ja, ja, ja. Edhe një sekondë ka dëmtuar. Et çash tu duhet të shkosh në pumun ovllë dashur me orarin e im sarkijes. Merë im sarkijen me vete takvimin edhe çash tu shkesh në pum. Sikur më fto. Sikur më sad. A më leje na masë të turfto leu sa votë. E mos ramosohi çka drimu. Ti nuk e shënjëll sa. E këto kanë termin Terminit e këto është kulturë, disciplinë, të ne është e fejë. Këto kanë pastërti, pastërti e këto është kulturë, të ne është dinë, fejë. Me pastërti e pajtonë allohë, të gjelarë, të donë allohë, dhe ka thonë pejgamberi salladhozëmë, e të huru shatërullimë, pastërti e gjithë sa e fejë. Gjithë sa e dynë, pastërti e. Mësimi, lezimi, përparimi të këto është kulturë, të ne është fazë, e këratë. Farëz i parë, e këra, e këra, le të zonë. Ma në në dhe fanësh, ma volë, kur të mësësh. Po dhe risat mësësh, farënë që ashtu, vesh mësharoh. Mësharoh se e këraja është imperativ i parë, që ka sëgript në shkënë librin tonë të shkënë në Koran i këri. E këraja, e këraja, e këraja, e këraja, pasër të i një jo. Nesë, në dhëtë hi të ashtë në tonë, anë kesët, po dhëtë të thëmë Dhe të rive tonë, duhet që tregojnë, duhet të adirë një ajojnë. Se gjitha këto që ka imbanë sot bota, për parim të aje, kanë qenë parime tonë, dhe pojmë vektëm një shemëll, marëm një një, një, një shemëll thjeshtë. Osmanitë, kanë shliru balkonin, marëm shemëll Sarajevo. Osmanitë kanë qenë musliman të mirë. Ato kanë qenë një Osmanitë, to jënë tupësh. To fejnë e një tupësh. Ato kanë thonë, Ato kanë thonë, fatlum jemi që jemi muslimat. Dhe këto thënë, fatlum jemi që jemi turqë. Në vërë në rini si turqë, në thësë është problem. Ha? Po, më në flasë, po muslimat, turqë. Kure ka nëshëlliru u Sarajeve, në Sarajeve ka pasë ujësjeles, ujësjeles, aty të nënë Macedoninë, që së të shikë të thëmë vëdëvë, ujësjeles, kanalizit, ujëtë pasrë me pijë, dhe kaldërë. Sarajeve ka ka pas ujësjelës dhe ka pas kanalizim. Në landër njerëzit kanë hezë me qizme në përbarët. Landër ka qenë në përbarët, me qizme kanë hezë në vërbarët. E tash atovë përparur në metër në loqë. Orën së pari e kanë prëdhu muslimat. Orën së pari e kanë prëdhu muslimat. Harun në rëshkiti, mretë, muslimat. Ja ka që mretit bizantisë dhurat një obë me ndelegacion kur ja ka çuarën e ka shtruarën përpara ai saktë kështu ka kem pak më primitive po kresoria ora e por në histori ne azore është prodhuar prej dorëve të muslimanëve mbreti i bizantist bizantia dhe persia kanë qenë di superficijt në atkohët ai mbreti e ka vënë përpara mes i kanë shkuar delegacione ka vënë përpara i kanë lëndë njerëzit më të menjshëm ka thonë për zotin çka mund të jese kë çka është një oni më menjshëm u ngrita E, kjo mund të tjesë e si hirë. Ma gjinë. Pra, prodhinë e muslimonële, ato e ka ndogarit ma gjinë. Si hirë. Tashtë ato prodhënë në mënirëmi me si hirë. I kemi ndru pozicionë. Nuk shkonë shkohë, nuk falë, abdës nuk berë, nuk kanë qënonë, ka dështu, e ka hunë drejtimi, hoqë, hezbe ta frinjështë, ti shkrujështë, ishka se si i ka ndonë. Bon. Si hirë i ka, o dhe dërë. Lebe këto nga vete, lebe dretoni në herë përgjithënë Kjo s'ja lihet, uërë muëminuën e uërë muëminarë Muslimon që të dashamirë të njënë kjetët, je ëmurru në bilma arrufi, u e nëhona në në munketë Këto fjallë që i themit që tërgushti vlau të tonë, të athiri vlau të tonë në gjaminë Në namazë, në agjerimë, në punë të mira, nëse duan të shpëtëmë Këtu është shpëtimi, ha? e urdojnë i qëri në pundë mirët, e ndamlën nga e keqe, e falin namazin zbashku, e japin zeqatin zbashku, e avurën Allahun rezultati i kësajnë, ulaike, se i arhamu humullat, që këta do t'i mëshiran Allahun në gjera. Inshallat të gjithme, na mëshiran. Bezve të bashkës. Pra, nuk dume atë e për të zlati, nuk dume aty lodhet, nuk dume stakë fërullat, të themit diçka themi, qëka ju se dini, të gjitha këto i dim, qëto njonë, قال الله قدو الجلال أن القرآن قال فَذَكِّرِ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ برمين من النهي تيدي برمين ايه تبتعشيني شاب تليفوني سلام عليكم الله يدافر سيه اي يمين سيكي هاد ايكي فلسة باهم بريزا تسو ثويب اهنش ترد بيت يو تمام بيت يو ديكوش ايكي فلسة باهم ميسا هاد التليفون Matrat tonë, në natë tonë, pashortet tonë, në telefonë, sije, a i ke lajmet, a i ke posi firinë, a i ke poketë, a ka shku në punë, a ke orë, a ke kondikunë, a i ke kondikunë, a i ke pahë e filanja, kjo kjeja, a e s'kepë, nuk im teke në herë të tonë matrat, a i ke falë sabatë. Po alhamdullat e kur falë, a i ke ngritë fëmijët në sabatë, a i ke ngritë fëmijët në sabatë, a i ke ngritë fëmijët në sabatë, a i ke mje këtë paritë, kjo shputim, kjo sh E u rnonë një qetrin punë të mira e ndalën nga e tij. Ç'është parimi ju? A nëse un bëhem vetana, bëhem egoist dhe shpërvet. Ç'kam interes ta, pra, abe holbrai kishin punën tande, ai kiti u xhakun, a çon ti më drejt, ai kishin punën tande. Ollai dashu. Ai çe don vet të shkon në xhenet e së shkojën në xhenet. Ai çe don vet të shkojën në xhenet, ai s'e shkojën në xhenet. Po si? Bashkë me vëllain, me familjen, me vëllait edhe Parimi i jot me dash në jetë. Parimi jo në deri diku tash që kemi arritur nuk as e janë e janë, është e huaj. E, ta përfundoj me një një komperacion. Njolla së timusës mi grua plakësh me shumë shugarë e i tha Musa atele selam fa Musa, kur bisedosh me Allahun dhulxar blu ti u Allahu të më boj dikush të më mundson Allahun, dikush që a jep një ide, më vji diçka, ta kemi të kafsh, se jam të hungur bukan thate, zdurovet, vër, nzer. Musa a.s. të misedu më m'm Adham Ujelal Harron e pas e Adham Ujelal e të orëm i nga Musa e ke marë një manet, din, të pozo i ditë, mësheftët tha, thujës e plakës ben israelit që futa thujës e plakës, kur të bëjt lutje në mëngjezit se ne e falim sa bahëm aty edhe të kanë lutje të mëngjezit e, tha, kur të bëjt lutje në mëngjezit ne të lutje, ne të thot, o zot mu ma jemi njo e fqyët tim që është i guru ozot umajep në fjutë me pjadit kur erdhaste Musa i treguai thau pri luçarit e u pranua apo e ka, një kush, tha njës, ka pranu, në kusht ha sa të thosh në ngjës disa ditë Allahu ta ka pranuar luçin dhe do ta realizon ai shqi ploti ai bon çka të don po të kat kushtzu që disa ditë në ngjës të thush o Zot fqiu ti me fukara e pjadit e mua jap njëo loj ka viznum sa çka çka Musa thau çe nuk të sh ozot mund ma jap njëo kush ishte në sa dy e pjadit thajë o Musa nuk do të thasë do huich Së du, hiqë marë, thaë, lërë rrimë qështu. Tha, pësë dukë të prishpunë, si sa në prishpunë. Kuj shënë të kësë dy, u në një së du, thaë, hiqë. Ma mirë, por rrimë qështu. Kjo është parimi ty, dhe. Ndërsa parimi jonë është në drisha, bëjda, oso. Mu pa jërë një pëshis <laughs> të njërë. E kanë praktikuar në luftën e betit një një bukal, një me djaloshëri e ka marrë një bukallë shton me ujë dhe ka shkuatin e ushtarëve të plagosur. Ti ka dhënë një unë sa ulla pa vif pa kuj. Ai sanforli i plagosur tha vllai ti votim sa i smaron. Ki e kuptoi shqytaj. O vllapo atë qetit. Aj aj daj daj i reci të gjithë plagosurit kurrë ti pa i shndrujet i dytit të gjithë drunjet skush shehit u një bet pa pij. U një bet pa pij ozot as nuk i se piu. Se piu i un priallon enti m voth vet. Kto kan çen musliman ta Allah lav. Pse ne te mos pa misi apo? Ta duam një lëqitri. Na ndihmon Allahu Xhejelal. Ta duam një lëqitri të na ndihmon Allahu ov vese tullah. Ta harbu fi dam. Ushuror ila Allah. Tuhita Allahu Xhejelal. Inshallah Allahu Xhejelal na mushiron. Nga çdo vështirësi eksa bote rahleti na shpoton. Gazabi xehnemi na lërgon xhenetul firdausi inshallah. Allahu ne mushiron evet tij dhe nasim. إن شاء الله ستكمل مرسي الله يشكر بلايك لك أمير دي زوننا بشرة الجامعة في قوسة سبحان ربك رب العزل و السلام على المرسلين و السلام على المرسلين و السلام <تصفيق> على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهر هفلا يحوي نزقا أطفيت على الحسن العبقا فالورد تبروا وعتنقا حسنيا